Georgie. Hallo. Hey, Timmy. Na, Hund? <lacht> ja. Gepäckträger. Unsere Koffer sind im Gepäckwagen. <lacht> oh, Timmy. Du bist ja echt immer noch der Gleiche geblieben. Und George, Mensch, du bist so braun. Ich <lacht> staune. Mutter konnte leider nicht mitkommen. Sie fühlt sich gar nicht wohl. Oh, Was? Oh. Hoffentlich ist sie nicht ernstlich krank. Oh. Und wie geht's deinem Vater? Vater ist gesund. Er ist nur etwas besorgt um Mutter. Wenn sie gesund ist, tut er immer, als bemerke er sie nicht. Aber er wird immer ganz aufgebracht, wenn irgendetwas bei ihr nicht in Ordnung ist. Warnet ihn deshalb ein bisschen vorsichtig. Ihr kennt ihn ja, wenn er ärgerlich ist. Boah, ja. So, nun, einsteigen. Ja. Hopp. Kommt! Hülf, vorwärts! George schruckte an den Zügeln und das Pony trottete los mit der fröhlichen Ladung. Es waren Ferien. Sie waren an der See. An ihrer Seite saß der gute alte Timmy und sie fuhren dem Felsenhaus zu. Eine Frau mit grießgrämigem Gesicht kam aus der Hintertür, um ihnen beim Abladen zu helfen. Was ist denn das? Die neue Köchin. Unsere Johanna musste leider zu ihrer Mutter, die ein Bein gebrochen hat. Da hat Mutter diese Köchin eingestellt. Sie heißt Frau Stock. Der richtige Name für Sie. Sie sieht wirklich aus wie ein alter Stock. <lacht> Frau Stock hat auch einen Hund. Ein schreckliches Vieh. Ach. Unerzogen und wie vom Motten zerfressen. Oh. Timmy darf ihm nicht zu nahe kommen. Wer ist denn der Junge da im Garten? Ach, das ist Edgar, der Sohn von Frau Stock. Ein ungezogener Bengel. Streckt mir immer die Zunge raus und ruft böse Schimpfworte. Gelob ist ein dickes Ding, Gelob ist ein dickes Ding. Bäh. Siehst du, warum hast du ihm nicht schon längst mal eine runtergehauen? Du wirst doch sonst nicht so schüchtern. Ach, weißt du, Mutter war die letzte Zeit wirklich nicht gesund. Und wenn ich Edgar verhaue, dann geht Frau Stock bestimmt weg. Und das kann ich Mutter nicht antun. Ruf den Hund zurück. Hierher, Timmy, komm. Warte, du... Schlagen Sie doch die Hunde nicht und dann noch mit einer Bratpfanne. Sie tun ihm doch weh. Georg ist ein dickes Ding und lügt von früh bis spät. Georg ist ein dickes Ding und lügt von früh bis spät. Bäh. Also, jetzt kriegt er aber wirklich Prügel. Komm her, du. Lass ihn doch den oh. frechen Karl. Dann kündigt seine Mutter bestimmt. Und dann hätte Tante Fanny keine Hilfe mehr. Ach, oh, trotzdem. Oh Gott, eine Rauchsäule. Ja, ja es ist Rauch. Ja. Oh. Es ist jemand auf meiner Insel. Ach. Wenn jemand auf meiner Insel ist, dann... Ja. Dann gehst du in die Luft und nichts als Rauch bleibt übrig. Schau, jetzt ist's weg. Ja, der Qualm kam bestimmt von einem Dampfer, den man hinter der Insel nicht sehen konnte. Na, wir wissen doch, dass außer uns kein Mensch auf die Insel gelangen kann. Niemand kennt dir den Weg durch die Klippen. Dann wäre mein Boot nur fertig. Ich würde noch heute rüberfahren. Ich bin gerade in der richtigen Stimmung, mein Boot zu nehmen und überzusetzen. Selbst wenn die Farbe noch feucht ist. Ach, sei doch nicht verrückt. Du weißt doch, was es zu Hause für einen Krach gibt, wenn wir mit bunt verschmierten Hosen und Kleidern ankommen. Nimm dich jetzt zusammen, George. Aber der Dampfer müsste doch endlich auf der einen oder anderen Seite der Insel auftauchen, um in die Bucht einzufahren. Ah, wahrscheinlich hat er draußen Anker geworfen. Kommen wir jetzt oder wollen wir hier anwachsen? Hm. Nein, aber morgen fahre ich auf jeden Fall und sehe nach. Wenn Fremde auf meiner Insel sind, jage ich sie davon. hier im Wohnzimmer, Edgar. Und wer hat dir erlaubt, mein Buch auszuleihen? Ich tue ja kein Unrecht. Und wenn ich in Ruhe lesen will, so kann ich das schließlich tun. Bist du verrückt, wenn dich mein Vater hier rumlungern sieht? Meine Güte, wenn du in sein Studierzimmer gegangen wärst, du hättest einen schönen Krach erleben können. Da bin ich auch drin gewesen. Ich habe die komischen Instrumente gesehen, mit denen er immer arbeitet. Wie konntest du dich unterstehen? Nicht einmal wir dürfen in seinen Arbeitsraum, geschweige denn seine Instrumente anfassen. Wo ist dein Vater, George? Ich halte es für das Beste, wenn er mit Edgar redet. Der Junge muss verrückt geworden sein. Ruft ihn doch, wenn ihr könnt. Er kommt nicht. Ruft ihn doch. Was soll das heißen? Wo ist meine Mutter? Versucht doch mal zu rufen. Los. Ruf sie doch. Mutter. Mutter. Vater, wo seid ihr? Mutter, wo bist du? Was habe ich dir gesagt? Und ich sag's dir. Du könntest rufen, wenn du wolltest. Es kommt ja doch niemand. Wo sind meine Eltern? Sofort sagst du es mir. Such doch selbst. Aua. Ah, hat du er den Hund. Er will auf mich losgehen. George, rauf dich doch nicht mit dem Burschen. Und du ruhig, Timmy. Nun aber los, Edgar, raus mit der Sprache. Aber schnell, sonst setzt es was. George's Mutter ist plötzlich sehr krank geworden. Sie hatte schlimme Schmerzen. Da haben sie den Doktor geholt und sie ins Krankenhaus gebracht. Dein Vater ist mitgegangen. Ach, arme Mutter, wäre ich doch heute nicht weggegangen. Wie können wir denn erfahren, was geschehen ist? Hier, hier steckt ein Brief am Spiegel. Ah, für dich, George, von deinem Vater. Los, lies ihn schnell, George. Ach, unsere Ferien im Felsenhaus fangen ja schrecklich an. Liebe George, Mutter hat einen heftigen Anfall erlitten. Ich gehe mit ihr ins Krankenhaus. Ich werde dort bleiben, bis es ihr wieder besser geht. Das kann ein paar Tage dauern. Ich rufe jeden Morgen um 9 Uhr an. Frau Stock wird für euch sorgen. Sieh nach dem Rechten, bis ich zurück bin. Dein Vater. Oh Gott, oh Gott. Ich kann es nicht ertragen, dass Mutter so ohne Abschied weggegangen ist. Sie sie kommt vielleicht nie wieder. Natürlich kommt sie wieder, George. Dein Vater hat doch geschrieben, dass er bei deiner Mutter bliebe, bis es ihr besser ginge. In ein paar Tagen vielleicht. Nun Kopf hoch, George. Aber ich habe ihr nicht auf Wiedersehen gesagt. Ich will Mutter besuchen und nach ihr sehen. Du weißt doch gar nicht, wo man sie hingebracht hat. Man würde dich bestimmt auch gar nicht zu ihr lassen, um sie nicht noch aufzuregen. Komm, wir trinken jetzt erstmal alle einen Kaffee. Danach fühlen wir uns alle wohler. Nein, ich mag jetzt nichts. Ach, und der arme Timmy ist auch ganz verstört, weil du so traurig bist. Wenn das Mädel meinen Edgar noch einmal haut, wird sie von mir was erleben. Edgar hat nur das bekommen, was er verdient hat. Ähm, können wir bitte etwas Kaffee haben? Ich habe die größte Lust, euch keinen zu geben. Ja, Riecht so, Tinker. Knurr das Volk nur an, dass meinen Edgar schlägt. Ja, wenn sie uns keinen Kaffee geben, dann sorge ich ihm selber dafür. Wo ist Brot und wo ist der Kuchen? Ich mache euch schon euren Kaffee. Aber wenn ihr mir noch einmal Unsinn anstellt, bekommt ihr nichts mehr zu essen. Setzt euch in den Garten. Ding setz hin und hol so, so laut. Komm mal raus, Edgar. Ich will dir ein anderes Lied beibringen. Ich weiß schon, du willst mich verhauen. Allerdings, ich glaube, eine tüchtige Tracht Prügel täte dir besser als da drin rumzulungern und böse Lieder über ein Mädchen zu singen, das so großen Kummer hat. Kommst du jetzt raus? Nein? Na, warte nur dann hol ich Schata, dich an der Nase Schata. raus. Wo bist ja. du? Lass er schlägt das los! das schluss Und dann ziehst du ihn an der Nase. Was ist denn für euch gefahren? Na, nichts. Aber bei ihrem Edgar scheint Verschiedenes nicht zu stimmen. Das müssen wir jetzt in Ordnung bringen. Und mit Stinker, ihrem Hund, ist es dasselbe. Immer greift er den armen Timmy an. Stinker? So heißt mein Hund nicht. Und das weißt du ganz genau. Na, baden Sie ihn doch mal. Dann können wir ihn vielleicht Tinker nennen. Er bringt ihn um. Er bringt ihn um. Oh ich werde euren Hund vergiften. Glaubst du, Sie könnten ernst machen und Timmy vergiften? Sie ist zu heimfähig. Es wäre wohl das Beste, wenn wir Timmy immer in unserer Nähe behalten und ihn nur selbst füttern. Ach, wären doch erst Vater und Mutter zurück. Frau Stock hatte so schlechte Laune, dass es am Abend überhaupt nichts zu essen gab. Die Kinder gingen mit knurrendem Magen zu Bett. Julien lauschte, wann auch Frau Stock und Edgar sich schlafen legten. Endlich war es soweit. Als er sie hinaufgehen hörte und sicher war, dass sich die Türen hinter ihnen geschlossen hatten, schlich er hinunter in die dunkle Küche. Als Julien gerade das Licht einschalten wollte, hörte er jemanden tief atmen. Bin ich erschrocken. Da liegt ja ein Mann auf dem Küchensofa. Kein schöner Anblick. Dreckig wie Stinker. Na, das muss Edgars Vater sein. Ha, oh Ach, der blöde Stuhl. Hoffentlich wacht er nicht auf. Hm. Was war denn das? Hey, was machst du denn hier? Na, dasselbe möchte ich von Ihnen wissen. Wie kommen Sie denn dazu, in der Küche meines Onkels zu schlafen? Es ist mein Recht, hier zu sein. Meine Frau ist Köchin hier, ne? No, verstanden? Da braucht du dich wohl nicht um Erlaubnis fragen, wenn ich komme im Urlaub. Mein Schiff ist im Hafen. Ich frage meinen Onkel, wenn er morgen anruft. Und jetzt gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Ah ja, und Pasteten und Marmeladentörtchen aus der Speisekammer stehlen. Hm? Platz da, habe ich gesagt. Und wenn ich dir die Tür vor der Nase zuhaue, was machst du dann? Das wagen Sie lieber nicht oder ich schmeiße Ihnen die saftige Pastete in Ihr grinsendes Gesicht. Also Platz, oder? Na also. Wir setzen uns ins Wohnzimmer, bis das Telefon läutet. Auf jeden Fall müssen wir verhindern, dass Frau Stock als Erste mit ihm spricht. Ja. Aber sie spricht ja schon. Machen Sie sich nur keine Gedanken, gnädiger Herr. Sie brauchen wirklich nicht früher zurückzukommen. George stürzte wie wild in die Halle und riss Frau Stock den Hörer aus der Hand. Hallo, Vater. Wie geht es, Mutter? Aber das stimmt ja gar nicht. Nein, nein. Alles ist schrecklich. Kannst du die Stocks nicht fortschicken? Wir kommen allein viel besser zurecht. Vater? Hallo, Vater. Weg ist er. Einfach eingehängt. Geschieht euch recht. Jetzt wisst ihr, wie die Dinge liegen. Ich bin hier und bleibe hier, auf Anordnung. Und ihr habt euch anständig zu benehmen, oder es wird euch schlecht bekommen. Ach, Vater ist schrecklich. Nie lässt er jemand zu Ende sprechen. Nun, nach all dem ist er jetzt natürlich aufgebracht. Es war halt Pech, dass er vor neun Uhr anrief, sodass Frau Stock am Apparat war. Übrigens hat jemand Appetit auf trockenes Brot und Marmelade? Hm. Niemand? Das habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich Frau Stocks freundliches Angebot abgelehnt. Das Fressen für den Hund! Ah, er sieht selbst wie ein fressen aus, der blöde Kerl. Timmy, Timmy, rühr es nicht an. Du hast es doch hoffentlich nicht angerührt, Timmy. Wirklich nicht. Nein, nein, keine Sorge, er hat nichts gefressen. Ich habe ihn beobachtet. Er hat nur daran gerochen, nichts gefressen. Ich möchte wetten, dass es mit Rattengift oder etwas Ähnlichem vermengt ist. Oh, Timmy, du bist so ein vernünftiger Hund. Stimmt's, du würdest nie vergiftetes Fressen anrühren. Stinker! Stinker, komm her! Timmy hat keinen Hunger. Du darfst sein Fressen nehmen. Gib's ihm nicht! Gib ihm das nicht! Warum nicht? Warum? Er frisst nur Hundekuchen. Kein Fleisch. Das ist gelogen. Gestern erst habe ich ihn Fleisch fressen sehen. Hier, Stinker, komm und friss! Lass etwas doch das er George! Sieh nur, wie er mit dem Futter abhaut. Hoffentlich wollen die Stocks nicht auch uns noch vergiften. So ein Quatsch. Sie wollen nur Timmy an den Kragen, weil er uns so gut behütet. Aber immer diese Angst, dieser Streit, diese furchtbaren Stocks, wer weiß, wie sich Herr Stock noch entwickelt. Hm. Dann reißt doch wieder ab zu euren Eltern. Da habt ihr bestimmt schönere Ferien. Ich komme auch allein zurecht. Aber George, wir lassen dich doch nicht allein mit diesen scheußlichen Stocks. Ach, manchmal bist du doch ein dummes, kleines Ding. Ach, als ob wir uns etwas aus Schwierigkeiten machen würden. Ach, solange wir zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Ja. Wer ruft denn um diese Zeit an? Hm. Oh, Vater, Vater, ist etwas Schlimmes? Oh, oder bin ich froh. Gestern ist sie operiert worden. Du hast mir gar nichts davon gesagt. Arme Mutti. Oh, darf ich sie nicht sehen? Darf ich zu ihr kommen? Kann ich verstehen. Ich bin froh. Ach, George, deiner Mutter geht's viel besser. Was Vater für Sorgen gehabt hat. Er hatte doch gar nichts davon gesagt, dass sie schon heute Morgen operiert wurde. Oh, und wir haben noch über ihn gemeckert. Sie kommen in ungefähr zehn Tagen. Vater kommt erst mit ihr zusammen. Ach, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Wozu läutest du, Julian? Na, um Frau Stock zu sagen, dass sie uns das Abendessen bringt. Nach all den Sorgen um deine Mutter hast du es dir doch redlich verdient. Ach, Frau Stock kommt bestimmt nicht. Wir kriegen einfach kein Abendbrot. Hört endlich auf mit der Klingelei. Ich denke gar nicht daran, auf sowas zu hören. Dann werde ich unser Abendessen selbst holen. Komm, Timmy, begleite mich in die Höhle des Löwen. Was willst du? Der Hund hat in meiner Küche nichts zu suchen. Ich will nur unser Abendessen. Unser Abendessen. <lacht> die Besten Sachen aus der Speisekammer. Gekauft von dem Geld meines Onkels. Gekocht auf dem Herd meiner Tante. Ja, Einfach unser Abendessen. Öffnen Sie die Speisekammertür. Wir wollen mal sehen, was drin ist. Nun, no, was soll denn das? Wenn du wieder Sachen aus meiner Speisekammer stehlst, dann... Dann rufen Sie wohl die Polizei, was? Na, tun Sie das, Frau Stock. Das wäre uns sehr angenehm. Ach. Ah, ich muss schon sagen, Sie verstehen es, eine Speisekammer zu füllen. Da, schau her, ein gebratenes Huhn. Ach und was für schöne Tomaten. Ich zweifle nicht daran, dass es die Besten sind, die es im Dorf gab. Du lässt die Sachen hier. Das ist unser Abendessen. Stell sie sofort hin. Na, nur schau einer an. Lassen Sie mich los, Timmy. Was? Oh, Hund oh, Hat zurück, mir Tim. fast die Hand abgerissen. Oh, so ein Mistvieh. Pass auf, ich erledige ihn noch eines Tages. Na, das haben Sie ja heute schon mal versucht, nicht wahr? Das geht die Polizei was an. Meinen Sie nicht auch? Schaut her, was ich oh. da habe. Das ist das Abendessen der Stocks. Oh. <lacht> lecker, lecker. Die leben ja wie die Faust. Ja. Bestimmt hast du Frau Stockfuchs teufelswild gemacht. Es ist nur gut, dass wir Timmy zum Schutz haben. Ja, ohne den Hund hätte ich mich den Stocks gegenüber gar nicht so mutig gefühlt. Kinder, das ist unsere Henkersmahlzeit. Wir hauen ab. Ich habe eine richtige Angst vor den Stocks. Huh? Vor allem, dass sie Timmy vielleicht noch vergiften. Oh, ja. Und jetzt, wo ich weiß, dass es Mutter schlagartig besser geht. Mhm. George! Das ist alles so schrecklich aufregend. Willst du mit uns zur Insel, zur Felseninsel? Och, Nicht so George. laut. Willst du die Stocks alarmieren? Aber wenn wir eine Woche oder zehn Tage auf der Insel bleiben wollen, müssen wir eine Menge Vorräte mitnehmen, George. Alles schon organisiert und geplant. Und die Stocks? Was werden Sie dazu sagen? Gar nichts. Um acht Uhr in der Frühe fährt ein Zug. Und zwar der, den wir nehmen müssen, wenn wir zu euren Eltern fahren würden. Wir lassen den Fahrplan offen auf dem Esszimmertisch liegen und wählen den Weg übers Moor. Als ob wir zum Bahnhof gehen ja. Oh ja, und dann werden die Stocks denken, wir seien heimgefahren ja. mhm. Niemals werden sie vermuten, dass wir auf der Insel sind Ole, Schiff ahoi, das Abenteuer kann beginnen <lacht> Es herrschte große Stille über der See Nur das Plätschern der Wellen rings ums Boot hörte man na, habe ich nicht alles gut eingefädelt? Klasse, George. Ja. Die alten Stocks sind sicherlich froh, dass wir gegangen sind. Der Dreckspatz Edgar kann sich nun in allen Zimmern lümmeln und all unsere Bücher lesen, wenn er Lust hat. Und das Stinkerhündchen kann im ganzen Haus herumstromern und auf jedem Bett liegen, ohne Angst zu haben, Timmy könnte ihn mit Haut und Haaren verschlingen. Wir sind gleich da. Soll jetzt nicht George die Ruder nehmen und das Boot hineinlotsen? Ja, lasst mich. Wir sind jetzt an die gefährliche Stelle gekommen, wo wir uns zwischen den vielen hohen Klippen, die aus dem Wasserragen, durchwinden müssen. Gib mir die Ruder, Julie. Ja, da. Vorsicht. Oh, Alle Achtung, das ist gekonnt wie du das Boot durch die Felsen steuerst. Ja, man, man fühlt sich völlig sicher bei dir. Ja? Na bitte, und schon sind wir in der kleinen Bucht. Wir müssen das Boot noch höher ziehen. Noch höher. Höher, los. Ja, los. Ihr wisst, was für schreckliche Stürme hier manchmal in der Bucht toben. Wir müssen das Boot sichern, damit es die Wellen nicht fortspielen. Ja. Mhm. Na, wir haben ja ein nettes Warenlager hier im Boot. Wie lieb deine Mutter für uns gesorgt hat. Mhm. Ach, das macht sie immer so. Sie wusste ja, dass wir eine Woche auf der Insel zubringen wollten. Ihr Kaufmann hat Dauerauftrag. Ach. Man braucht nur Bescheid zu sagen und alles Nötige wird im Boot verstaut. Ach, großartig. Na also los, ihr vollen Knochen. Wir haben gleich Arbeit. Boot ausladen. Ach, doch nicht jetzt. Jetzt sehen wir uns erstmal in der Burg um. Ja? Wir suchen unseren kleinen Raum, in dem wir schlafen wollen. Nicht, Timmy? Ach, haben wir nicht Glück, eine Insel und eine Burg ganz allein zu besitzen? Ah, oh, stellt euch mal vor, das alles ringsum gehört uns ganz allein. Ich mag die Dolen so gern. Sie den grauen Fleck auf ihrem Hinterkopf, George. Ich möchte nur wissen, ob sie jemals aufhören zu schreien. Ah, die schöne alte Ruine. Ja, kommt schnell zu dem Raum. Ha, Menschenskinder, oh. Oh. wir können den Raum nicht benutzen. Seht nur, seit letztem Sommer ist das Dach eingestürzt. So dumm. Was jetzt? Wir müssen irgendwo anders ein Lager und Schlafplatz finden. Aber bitte nicht Burg Burgverlies. Es ist dort so dunkel und schaurig. Oh. Was haltet ihr vom Wrack? Na, wir können ja mal nachsehen. Vielleicht hat es die Sonne ausgetrocknet. Dann wäre es möglich, unsere Vorräte dorthin zu schaffen. Es ist gerade Ebbe, da kommen wir leicht hin. Ja. Ist altes Wrack. Fällt euch nicht auf, dass eine ganze Menge neue Löcher im Rumpf sind? Ach, und hier riecht es so schrecklich. Stinken alle Wracks so? Hm. Ich möchte nicht mit hinuntergehen und in die Kabinen schauen. Der Gestank wird dort noch schlimmer sein. Nanu! Hey, kommt schnell her! Ich hab was entdeckt! Wo brennt's denn? Was ist denn los, Ed? Schau, das war doch früher nicht da. Der, der, der große Kasten da? Wie seltsam! Ein kleiner schwarzer Koffer liegt drin. Er ist ganz trocken und neu. Ausflügler vermute ich. Wie kann man es wagen? Ich werde ein Schild aufstellen. Besucher werden eingekerkert. Aber auf unserer Insel will ich keinen Fremden haben. Es könnten auch Schmuggler sein. Das wäre ja ein ausgezeichneter Platz für Schmuggler. Ja. Mist, wie bekommen wir jetzt den Koffer auf? Gar nicht. Wir dürfen ihn nicht mit Gewalt öffnen. Wenn es Schmuggler sind, dürfen wir ihn nicht verraten, dass wir ihn auf die Spur gekommen sind. Lieber versuchen wir, sie zu fangen. <hah> Die Schmuggler fangen? Oh, Julian, glaubst du wirklich, wir brächten das fertig? Na, ja, warum nicht? Niemand weiß, dass wir hier sind. Und jedes Mal, wenn sich ein Schiff der Insel nähert, verstecken wir uns und beobachten es. Jetzt müssen wir aber schnell zurück über die Felsen, bevor die Flut kommt. Was ist denn? Geh schon weiter, Dick. Ist das nicht eine Höhle? Wo? Oh. Oh. Da, genau unter dem großen Felsenstück dort. Oh, Ja. Sieht ganz so aus. Das wäre doch ein toller Platz, um unsere Vorräte zu lagern. Oder sogar, um dort zu schlafen. Oh ja, es gibt keine Höhlen auf der Felseninsel. Wir sehen mal nach. Tatsächlich, eine Höhle. Und was für eine schöne. Der Boden ganz mit feinem, weichen Sand bedeckt. Oh, wie geschaffen für uns. Ja. Wir können alle unsere Sachen hereinbringen. Toll. Hier werden wir wohnen. Schau, Julien. Wir haben sogar ein Oberlicht in der Decke. Ja. Seht, es ist ganz mit Stachelbeerranken überwuchert. Richtig romantisch. Aber denkt mal, wir haben eine kleine, feine Höhle auf der Insel und dazu ein Schloss mit einem Kerker. Oh, wenn das kein Glück ist. Jetzt kommt nur noch eine schwierige Arbeit, alle unsere Sachen und Vorräte aus dem Boot her zu schaffen. Und dann wollen wir die Höhle gemütlich einrichten. Wir machen vier schöne Betten aus Heidekraut und jeder bekommt einen Sitzplatz. Okay. Die Sachen stellen wir alle ordentlich auf den großen Steinabsatz hier. Ach, es ist wie für uns gebaut. Anne ja. er soll dann Alleinhausmütterchen spielen. Und Timmy ist unser Wächter. Was ist los, Timmy? Er hat irgendwas gehört. Ich gehe hinaus und sehe, ob ich irgendetwas erspähen kann. Auf die Klippen klettern. Willst du meine Taschenlampe? Nein, Danke. Ich kann den Weg recht gut fühlen. Da muss ich nicht sehen. George, komm schnell. Was ist denn Julian? Da, siehst du das Wrack? Ach, natürlich kannst du das Wrack nicht erkennen. Aber die Laterne, die dort jemand angesteckt hat. Schau, das Licht der Laterne sinkt tiefer. Sie steigen anscheinend in ein Boot, das neben dem Wrack liegt. Ha, nun ist das Licht ausgegangen. Mir ist... Als sehe ich ein schwaches Licht dort draußen auf dem Meer. Vielleicht fährt das Boot dorthin. Na, morgen bei Tageslicht werden wir ja sehen, was dort in der Nacht vor sich gegangen ist. Der Deckel des Kastens, in dem der kleine Koffer gestanden hat, ist diesmal verschlossen. Ist sonst noch was drin? Ja, schaut. Büchsen mit Lebensmitteln, Tassen und Teller und andere Dinge. Gerade als sollte jemand kommen und auf der Insel wohnen. Ist das nicht eigenartig? Der Koffer ist auch noch hier, verschlossen wie vorher. Oh, es ist aufregend. Wir müssen unbedingt unser Boot besser verstecken. Mhm. Ja, stimmt. Wir ziehen es noch hier hinter den Felsen und behängen es mit allem Gras und Tang was wir nur finden können. Warum knurste, Timmy? Ist jemand auf der Insel? Oh, da, alles hinter dem Bus schnell entdecken. Genau nicht, Timmy. Da ist jemand im Burghof. Eine Person. Zwei Personen. Vielleicht doch drei. Psst. Sie steigen ins Burgverlies. Wir müssen flink in unsere Höhle zurück, solange sie da unten stecken. Wir können nicht über den Burghof. Wir klettern die Küste entlang. Sie müssen im Boot entweder vom Wracke kommen sein oder sie müssen sich geschickt durch die Felsinnen durchgesteuert haben. Wo ist Timmy? Timmy? Timmy, wo bist du? Da, George. Da zwischen den Büschen. Da schnüffelt ein Hund herum. Oh Gott, und was mit gesträubtem Fell hinter ihm herkriecht, ist Timmy. Oh. Wo kommt der fremde Hund her? Du meine Güte. Familie Stock. Sie haben uns aufgespürt. Sie haben vermutet, dass wir hierher gefahren sind. Ruhe, Ruhe, Timmy. Willst du denn auch noch unser Versteck verraten? Wo ist der Hund abgeblieben? Wie sah er aus? Er sah dem schrecklich nun. Der Kinder, furchtbar ähnlich. Da kann es nicht sein, die Kinder sind hier heimgefahren. Wir haben sie doch mit dem Hund zum Bahnhof gehen sehen. Es muss irgendein herumstreunender Hund sein, der von einem Ausflügler hier zurückgelassen worden ist. Wo ist er denn da? kann hier herum nirgendwo einen Hund sehen. Die Erde hat ihn verschluckt. Nur erzähl mal keine mehr. Über die Klippen gefallen, möchte ich denken. Nur, der hat schön sauber seine Zähne im Tinker gehabt. Ich sag euch, wenn ich diesem Hund sehe, ich werde ihn totschießen. Die Stocks sind also nicht hergekommen, uns zu suchen. Wozu sind sie aber dann hier? Sie haben kein Recht dazu. Wir wollen sie rausschmeißen. Wir hetzen Timmy auf sie, wenn sie sich nicht aus dem Staub machen. Sachte, sachte George, nicht so stürmisch. Vielleicht haben die Stocks ja was mit den Schmugglern zu tun. Herr Stock ist Seemann. Ich wette, er steht im Solde, der Schmuggler. Du kannst recht haben. Und nun, wir warten, bis sie gegangen sind. Und dann steigen wir in das Verlies und sehen nach, ob sie dort etwas versteckt haben. Immer wieder lugten die Kinder aus ihrem Guckloch im Höhlendach und sahen den einen oder anderen der verhassten Familie. Der Abend kam und es begann zu dunkeln. Noch immer waren die Stocks da. Die Stocks wollen überhaupt nicht verschwinden. Es sieht so aus, als sei diese schreckliche Gesellschaft gekommen, um hier zu übernachten. Ja, das verdirbt unseren ganzen Aufenthalt. Ach, wir ziehen uns hierher zurück, um den Stocks zu entkommen und haben, hurra, die Stocks wieder auf dem Hals. Ach, es ist doch zu dumm. Wir wollen ihnen einen gehörigen Schreck einjagen. Wie meinst du das, Georgie? Nee, Sie müssen ja an einem der Kerker unten wohnen, oder nicht? Es gibt keinen anderen Platz in den Ruinen, wo man sicher und geschützt wohnen kann. Sonst wären wir ja dort. Der einzige ist das Burgverlies. Nun, was ist mit deinem Einfall? Könnten wir nicht hinunterschleichen und ein wenig brüllen, mhm. sodass überall die Echos erscheinen? Wieso das? Ihr wisst doch, wie beängstigen wir die Echos, fanden, als wir das erste Mal ins Verlies stiegen. Ja, hm, stimmt. Natürlich, das ist ein großartiger Gedanke. Los, das machen wir. Kinder schlichen durch die dunklen Gänge. Julian hatte ein Stück weiße Kreide bei sich und zeichnete hier und da im Gehen einen Kreidestrich an die felsigen Wände, damit sie leichter den Weg zurückfinden könnten. Plötzlich hörten sie Stimmen und sahen ein Licht. Psst, sie sind in dem Gemach, in dem wir letztes Jahr den Schatz gefunden haben. Dort haben sie es sich bequem gemacht. Wäre es nicht besser, ich bliebe mit Timmy hier oben? Weißt du, George... Timmy könnte sich allein hier fürchten. Mhm. <lacht> Kleiner Angsthase. Also du bleibst hier oben und leistest dem alten Timmy Gesellschaft. Was für Laute wollen wir denn von uns geben? Ich bin eine Kuh. Ich kann genau wie eine Kuh machen. Mu. <lacht> Gut, und ich bin ein Schaf. George, du machst dein Pferd. Du kannst wie schnauben wie ein Ross. Lustig, du fängst an. Was ist das, Mutter? Ich habe Angst. Sind Kühe? Sind Kühe da? Aber wie sind sie hergekommen, die Kühe? Blödsinn! Kühe hier in den Kerker. Du bist voll verrückt. Warte, erzählst du mir doch, es wären Schafe hier. Nee? Wenn das nicht Schafe sind? Was ist los? ist Ich will rauf, Mutter! Ich will rauf! Ich halte es nicht mehr aus! Die Außenvergabe ist hundertvoll Kühe. Schafe, fehle umher. Man sieht sie nicht, aber sie haben Stimmen und Hufen. Ich habe solche Angst! Macht, dass ihr wegkommt! Raus, hier, wer ihr auch seid! Pst! Komm raus, raus, ich platze vor Lachen! Komm raus! <lacht> sie eilten hinaus und stopften sich beim Gehen Taschentücher in den Mund. Beim Schein der Taschenlampe konnten sie leicht Juliens Kreidezeichen folgen. Es war unmöglich, in einen falschen Gang zu gelangen, wenn sie den helfenden Linien nachgingen. Da ist ein Licht auf sie. Es blinkt auf und ab, hin und her. Sicher eine Botschaft oder ein Zeichen für die Stocks. Heute Nacht werden die Stocks kaum das Signal beantworten. Ich glaube, die rühren sich vor Angst nicht von der Stelle. <lacht> werden wir gut schlafen. <lacht> Die Kinder hatten in dieser Nacht gut geschlafen. Da Timmy nicht knurrte, waren sie sicher, dass nichts Bedeutendes geschehen war. Sie saßen vor einem leckeren Frühstück mit Fleisch, Pfirsichen, Brot, Butter, goldenem Sirup und Fruchtsaft. Ich glaube, das war bisher unser schönstes Frühstück. Deine Mutter hat wirklich gut für uns gesorgt, George. Ob die Stocks auch so fein essen? Garantiert. Ich vermute, sie haben Tante Fannys Schränke geplündert und genommen, was sie nur finden konnten. Ja. Oh, diese Kerle, daran habe ich gar nicht gedacht. Sie können ja das ganze Haus ausgeraubt und alles mitgenommen haben. Ja, George, das wäre schrecklich, wenn deine Mutter zurückkäme und ihr halber Besitz wäre verschwunden. Los, wir könnten uns ja einmal umschauen, ohne dass die Stocks was merken. Vielleicht können wir etwas erspähen. Ja, das machen wir. Ende spült's ab und räumst unsere Höhlenwohnung auf, ja? Kommt, wir anderen legen uns flach auf die Klippe und peilen die Lage. Ja. da kommen die drei aus ihrem Verlies. Wie vorsichtig sie sich umgucken. Sie suchen die Kühe, Schafe und Pferde, die sie heute Nacht gehört haben. Hey, die Alten gehen aufs Wrack zu. Edgar kriecht in den Raum, in dem wir zuerst schlafen wollten. Wo oh, seht nur, was er herausbringt? das beste Kissen. Ja. Wieder diese Kühe. Vater! Bitte. Hilfe! Ach, Edgar haut ab, vorwärts! Ja. So schnell ist er auf keinen Fall wieder hier. Ich glaube, er hat zu viel Angst. Und wir raffen die Kisten zusammen und bringen sie hier in unsere Höhle. Okay. Ich sehe nicht ein, warum die Stocks sie in ihrem dreckigen Verlies benutzen sollen. Na, wir müssen aber unbedingt einen Blick hineinwerfen und sehen, was sie noch alles aufgestapelt ja. haben. Komm, fliegen. Alles Sachen, oh. meiner Eltern. Oh. Betttücher, Silber, Nahrungsmittel. Da liegen ja Haufen von unseren Sachen. Der schreckliche Diebe. Sie wollen also nicht mehr ins Felsenhaus zurückgehen. Das ist klar. Sicher haben Sie ein Geschäft mit den Schmugglern vor. Und reisen danach mit den gestohlenen Sachen aus, steigen auf ein Schiff und gehen noch straflos aus. Denkste, wir holen alles und schaffen es in die Höhle. Einer bewacht immer den Kerkereingang. Gut, dann aber Tempo. Wir müssen es schaffen, bevor die Stocks zurück sind. Ja, Sie werden vermutlich nicht lange bleiben. Ich kann ihr Boot sehen, das an das Wrack angebunden ist. Eine Weile sind wir noch sicher. Also, keine falsche Müdigkeit vorschützen. Wo steckt der Junge? Er hat gehabt eine Masse Zeit, alles zu tun. Edgar! Edgar! Edgar! Er hat alles weggeschafft, wie er sollte. Der Raum ist leer. Vielleicht ist er unten im Verlies. Edgar! Edgar! Komm schon rauf. Du hast alles weggeschafft und bleibst jetzt besser hier oben im Sonnenschein. Ich habe Angst. Ich bleibe nicht alleine im Sonnenschein. Die Kühe sind wieder da. Um mich herum haben sie Gemut und Dreck auf mich geworfen. Es sind gefälschte Tiere. Das sind sie. Wo sind die Kissen, Edgar? Ich kann keine Kissen sehen. Ne? Willst du uns erzählen, die Kühe haben sie gefressen? Hast du dir nicht alles ins Verlies geschafft? Der Vorratraum ist leer. Ich habe gar nichts runtergeschafft. geschafft. Nun guck her. War einer hier, seit wir gegangen sind? Einer hat die Kissen genommen. Hat hat er alles genommen? Und, und, und, und wo haben sie es hingesteckt? Papa, das waren die Kühe. Halt den Mund mit deinen Kühen. Hm, mein Junge, da. Stimmt was nicht. Sieht so aus, als wäre noch jemand auf der Insel. Clara! Clara! Der Koffer ist weg. Weg? Weg? Wohin denn? Das, das möchte ich auch gern wissen. Wir lassen ihn ein paar Minuten allein und schon ist er weg. Der läuft wohl von allein fort, hm? wie die anderen Sachen. Sieh da. Es ist jemand auf dieser Insel. Aber ich bekomme schon heraus, wer es ist. Hast du dein Schießeisen? Ja, hier. Nimm du auch einen kräftigen Stock und Tinker mit. Wenn wir nicht herausfinden, wer hier unsere Pläne durchkreuzt, da will ich nicht mehr Stock heißen. Psst, still jetzt! Ich habe das Gefühl, es ist jemand auf unserer Höhle. Toll, wie dick den Koffer ergattert hat. Ah! ah! Oh! Oh! Hey, Pindle, ich denke, ich fall unverschreckt. Edgar, bist du's? Oh! Edgar ist leibhaftig Edgar durch unser Oberlicht geknallt. Gut, dass der Sand so weich ist. Edgar, schrei nur ein einziges Mal und Timmy beißt dich, wo es ihm passt. Ich schreie nicht. Nehmt den Hund weg. Ich schreie ja nicht. Was macht ihr auf der Insel? Wir haben gedacht, ihr seid heimgefahren. Das ist unsere Insel. Wir haben hier alle Rechte, ihr aber nicht. Weshalb seid ihr drei hier? Ich weiß nicht. Es ist besser, du schenkst uns reinen Wein ein. Wir wissen, dass ihr mit Schmugglern im Bunde seid. Mit Schmugglern? Das habe ich nicht gewusst. Vater und Mutter erzählen mir nichts. Ich tue, was sie mir sagen. Das ist alles. Ich weiß nichts von Schmugglern. Das könnt ihr mir glauben. Lasst mich jetzt gehen. Ihr habt kein Recht, mich hier zu behalten. Wir denken gar nicht dran. Du bist jetzt unser Gefangener. Wenn wir dich zu deinen Eltern ließen, würdest du ihnen alles erzählen. Ich warne dich. Jede Dummheit von dir wird von Timmy bestraft. Blöde Kerle seid ihr alle. Wollt ihr mal sehen, was in dem Koffer ist? Ich habe ihn endlich aufbekommen. Ja, was? Schmuggelware? Dass ich nicht lache. Kinderkleider, zwei blaue Pullover, was? ein blauer Rock, ein paar Blusen und Strümpfe und ein Mantel. Zwei Puppen und ein Teddybär. Wie bitte? Menschenskinder, wozu ist denn das alles? Warum bringen die Stocks das mit auf die Insel? Warum haben es die Schmuggler auf dem Wrack verborgen? Also das ist eine rätselhafte Angelegenheit. Mm. Wer du schreist, du kennst Timmy. Weißt du etwas über das Schiff Edgar, das bei Nacht Lichtzeichen auf diese Insel funkt? Niemals was von Zeichen gehört. Ich habe nur mitgekriegt, wie meine Mutter sagte, sie erwartet heute Nacht Stromer. Aber ich weiß wirklich nicht, was sie damit meint. Stromer? Was ist das? Ein Mann oder ein Boot oder was? Ich weiß Nicht. Ich weiß nur, dass ich eine Ohrfeige bekommen habe, als ich fragte. Finde doch selber raus. Das tun wir auch. Vielen Dank für die Auskunft. Anne und Dick halten Wache. Timmy, du passt auf Edgar auf. Und wir beide George halten nach Stroma ausschau. Oh. Oh. Oh. Oh. Das schattenhafte Schiff dort draußen, der Stromer? Oder heißt sein er Besitzer Stromer? Wie hell der Mond scheint. Sieh doch, George. Mhm. Da landet das kleine Boot der Stocks an der Küste. Haben Sie immer noch nach Edgar gesucht? Vielleicht. Sie legen an. Da, jetzt kommen Sie aufs Schloss zu. Herr Stock trägt ein großes Bündel auf der Schulter. Ob Frau Stock etwas hat, kann ich nicht sehen. Sie gehen zum Kerkereingang. Schnell, Schnell, George, das muss Anne sein. Was hat sie nur? Ob sie in Gefahr ist? Ann schläft ganz friedlich in ihrem ja. Bett. Und Dick auch. Hm. Edgar hm. schnarcht. Nur Timmy hält brav wach. Jetzt schlafe ich nicht mehr. Hm. Ihr macht ja so einen Krach. Das ist ja mehr als eigenartig. Wer hat denn dann so geschrien? Was? Wer hat geschrien? Na, es, es klang genauso, wie du schreist, wenn plötzlich jemand auf dich losspringt. Es war der Schrei eines kleinen Mädchens. Warum sollte ausgerechnet ich so geschrien haben? Ah, ich weiß. Hä? Es war ein kleines Mädchen. Die Schmuggelware ist ein kleines Mädchen. Sie haben halt ein Mädchen gestohlen und das hier sind ihre Puppen, ihr Teddy, ihre Kleider... Dies alles wurde gleichzeitig dazugestohlen. Das kleine Mädchen ist hier auf der Insel. Hm, was für ein kluges kleines Mädchen bist du, Anne. Du hast recht, es sind keine Schmuggler auf der Insel. Es sind Kidnapper. Kidnapper? Was sind das denn? Das sind Leute, die Kinder oder Erwachsene rauben und irgendwo versteckt halten, bis eine große Summe Lösegeld für sie gezahlt worden ist. Ich möchte wetten, dass das hier geschehen ist. Ein reiches kleines Mädchen wurde gestohlen. Das ist doch eine gemeine Gesellschaft. Julien, wir müssen das Mädchen retten. Ja, das tun wir auch. Keine Angst, George. Wir befreien es morgen. Irgendwann werden die Stocks ja wieder ihren Edgar suchen. Stimmt. Wo du immer alles so genau weißt, Julien. Wir müssen unseren Edgar Wir müssen ihn finden. Ich werde noch ganz verrückt. Da er kann sich doch die Luft aufgelöst haben. Aber er ist nicht auf der Insel. Überall gesucht gestern. Wer hier war, glaube ich, hat unsere Sachen genommen. Edgar geschnappt und sich in einem Boot davon gemacht. So denke ich. Und dann haben sie ihn also aufs Festland geschafft. Am besten, wir fahren mit unserem Boot hin und fragen überall nach ihm. Er hat sich da nur in unsere Pläne eingemischt. Und gerade jetzt, wo alles andere so schön klappt. Ach, immer eine Last, der Junge. Mit ihm haben wir immer Schwierigkeiten. Glaubst du denn, denn, wie kannst du denn so von unserem armen Edgar sprechen? Gott weiß, was er durchmacht. Er steht sich ja tausend Ängste aus. Wie wird er mich vermissen? Tinka, bleib hier. Los, wir lieber. Seht ihr? Sie wollen ihr Herzenssöhnchen suchen. Ihren kostbaren Edgar. Nun haben sie Angst, er könne sich einsam und verlassen fühlen. So etwas. Denken sie denn nicht daran, dass sich das kleine geraubte Mädchen viel elender fühlen muss? Eben. In einer Burgruine ja. eingesperrt. Also, ich schlage vor, wir steigen jetzt hinunter ins Verlies und verschaffen uns Gewissheit. Befreien das kleine Mädchen und bringen es hierher in unsere Höhle. Aber was machen wir mit Edgar? <lacht> mit Edgar? Den tauschen wir einfach aus und stecken ihn statt des Mädchens ins Verlies. Ja. <lacht> Stellt euch vor, wenn die Stocks Edgar statt des kleinen Mädchens im Kerker eingeschlossen vorfinden. <lacht> <lacht> wow, das ist ein großartiger Gedanke. Edgar, hallo, aufgewacht, komm mal mit uns. Timmy. Du begleitest uns auch. Wo wollen wir hin? Äh, zurück in die Burgruine. Und schnell, marsch, marsch. Wo sind mein Vater und meine Mutter? Ich gehe nicht mit euch hinunter in die Kerker. Da wirst du gar nicht gefragt. Kommt, die Treppe ist frei. Meine Kreidezeichen sind noch an den Felswänden. Da können wir den Weg nicht verfehlen. Ah, Hinter der schweren Holztür müsste es sein. Timmy kratzt schon dran, also muss jemand dahinter sein. Hallo? Ist alles in Ordnung? Wir sind gekommen, dich zu befreien. Hallo, wer seid ihr? Bitte, bitte befreit mich. Ich bin so allein und habe Angst. Wir öffnen sofort die Tür. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind nur Kinder hier draußen. Der geht aber schwer. Du brauchst nicht zu weinen. Du bist jetzt in Sicherheit. Wir bringen dich zu deiner Mutter zurück. Aber warum bin ich denn hier? Hier gefällt es mir nicht. Du hast eben ein Abenteuer erlebt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kommst du erst mal mit uns und wirst bei uns in der Höhle frühstücken. Schau, das hier ist Timmy, unser Hund. Er will mit dir Freundschaft schließen. Ach, ist er schön. Ich will mit euch gehen. Ihr gefällt mir. Ich bin Maria Arnstein. Und ihr? Du bist ja sehr wohlerzogen. Darf ich vorstellen? Das ist Dick, das ist George und ich bin Julien. Dann haben wir noch Anna, weil sie ist in der Höhle und macht uns ein herrliches Frühstück. Und der da? Der ist nicht unser Freund, das ist Edgar, der Dreckspatz. Sein Vater und seine Mutter haben dich hierher gebracht. Jetzt wollen wir ihn an deiner Stelle hier lassen. Ich will nicht! Ich will aber nicht alleine hier bleiben! Tut uns leid, aber es gibt nur ein Mittel, Leuten wie dir und deinen Eltern beizubringen, dass sich Untaten nicht lohnen. Hier kannst du einen Geschmack davon bekommen, was die kleine Maria durchgemacht hat. Warte! Sei froh, hier könnte ich die Kühe nicht holen. Die Kühe? Ah, das ist nur das Echo. Komm, wir laufen schnell zur Höhle. Ich habe einen schrecklichen Frühstückshunger. sie her, ihr seid ja alle so nett. Wie hat man dich entführen können? Ganz einfach. Ich habe mit meinem Kindermädchen im Garten gespielt. Plötzlich, als das Mädchen gerade einmal ins Haus gegangen war, kletterte ein Mann über die Mauer, warf mir ein Tuch über den Kopf und schleppte mich fort. Bald hörte ich die Wellen am Strand plätschern. Wir wohnen nämlich am Meer. Dann merkte ich, dass ich in ein Boot gebracht wurde. Von dort in ein großes Schiff, wo ich vermutlich ein bis zwei Tage in einer Kabine eingeschlossen war. Und dann hat man mich hierher gebracht. Ich hatte solche Angst und schrie wie am Spieß. Ein Glück, diesen Schrei haben wir gehört. Wir hatten gedacht, Schmuggler zu erwischen. Aber an Kindesraub haben wir erst nach hm. deinem Schreien gedacht. Hm. Den Koffer mit deinen Kleidern und Spielsachen hatten wir schon vorher gefunden. Wie die an die Sachen gekommen sind, unverständlich. Vielleicht hat ihnen eins der Dienstmädchen geholfen. Da war eine, die konnte ich nie leiden. Sie hieß Sarah Stock. Oh, da die ja. Die war es auch. Was? Herr und Frau Stock, Sie haben nicht ins Verlies gebracht. Sie sind bestimmt mit Sarah verwandt. Aber da muss ja noch ein Dritter sein. Und dieser Dritte besitzt ein Schiff, hat dich auf die Insel gebracht und kassiert das Lösegeld. Hat der Edgar nicht gesagt, Stromer kommt? Wenn dieser Auftraggeber der Stocks nicht Stromer heißt, will ich nicht Dick heißen. Ja. Die Polizei wird Augen machen. Und was für Augen? Der Inspektor, ein großer, klug aussehender Mann mit dunklen Augen und buschigen Brauen, betrachtete sie alle genau. Als er Maria erblickte, weiteten sich seine Augen. Gott sei gelobt, wir suchen dieses Kind im ganzen Lande. Hunderttausend Dollar Lösegeld haben die Eltern bereitgestellt. Und hier spaziert es kalt wie eine Hundeschnauze mit vier Freunden und einem Hund ins Zimmer. Wo bist du denn gewesen? Auf der Felseninsel. Julian, erzähl du alles. Jawohl, und wir werden alles protokollieren. Und wisst ihr zufällig, wie der Besitzer des Schiffes heißt? Äh, nein, also wir hörten nur, dass der Stromer in der Nacht kommen solle. Ah, den Stromer kennen wir. Es ist ein Schiff, das jemandem gehört, der sehr verdächtig ist und seine Finger in einer ganzen Reihe schmutziger Geschäfte hat. Das erleichtert die Sache gewaltig. Den Bruder werden wir sofort haben. Was für ein tolles, gefährliches Abenteuer habt ihr Kinder doch erlebt. Und wie gut habt ihr alles in Ordnung gebracht. Ja, aber wie werden Vater und Mutter erschrecken, wenn sie in das ausgeraubte Haus kommen. Macht euch keine Sorgen. Wir nehmen alles in die Hand. Verlebt noch eine Woche glücklich und sorgenfrei auf eurer geliebten Insel. Ihr habt sie jetzt ganz für euch. Ihr habt es wirklich verdient. Oh! Oh, danke. Klasse. Klasse. Klasse. Oh, toll. Sie rannten davon. Glücklich und sorgenfrei. Fünf Kinder und ein Hund, allein auf ihrer geliebten Insel. Und wir wollen sie dort für eine Woche alle Freuden erleben lassen. Sie haben es wirklich verdient.